16. fejezet Párduc sugárzott a beteljesülés örömétől. Szutit simogatta, miután kedvese olyan hevesen szerette, mint a születő áradás, melynek sodra a sziklákat stromolja. Miért vagy ilyen komor? Na, nem érdekes. Sok plegykát hallani mostanában. Igen? Miről? A nagy Ramszesről. Azt mondják, hogy elhagyta a szerencse. A múlt hónapban is tűzvész volt a dokkoknál. Több baleset történt a folyón. Akácia fákba csapott a villám. Bá, semmiségek. A honfitársait szerint nem azok. Meggyőződésük, hogy a fáraó veszített mágikus erejéből. A dolog. Majd örvendezhetnek, amikor megüli az újjátű születése ünnepét. Hát miért vár vele? Ramses tudja, hogy mit és mikor tegyen. Akkor téged mi a gazd? Már mondtam, hogy lényegtelen. Nő van a tologban. Ne, a nyomozásról van szó. Mit akar az a nő? Kénytelen vagyok, Feleségül venni? Szerződéssel, annak rendes módja szerint? Tehát eltaszítasz magadtól. A szőke párduc tehetetlen dühében a földhöz vágott néhány agyaktálkát és egy fonott széket is darabokra tört. Milyen az a nő? Magas? Kicsi? Fiatal? Öreg? Kicsi? fekete hajú? Nem ér fel a szépségethez. Akkor gazdag? Természetesen. Én már nem vagyok neked jó, mert nincs vagyonom. Nem szórakozol többet a kis szőke cafkáddal, inkább tiszteletre méltó polgár. Leszel a gazdag fekete nő oldalán. Meg kell tudnom tőle valamit. És ezért köteles vagy feleségül venni? Ja, ez puszta formaság. És velem mi lesz? Légy egy kicsit türelmes. Amint megtudom, amit kell, elválok tőle. És ő bele fog egyezni a vállásba. Csak szeszélyből akarja, hogy elvegyem. Hamar el fog felejteni. Ne vedd el, szuti. Hatalmas hibát követsz el. Nem utasíthatom vissza. Te mindig úgy táncolsz, ahogy pászer fütyül. Hmm. Már aláírtuk a házassági szerződést. Pászer, a kapu tekintélyes főbírája, Memphis első bírója, úgy duzzogott, mint egy sértődött gyerek. Nem tudott belenyugodni abba, amit Noferet tett Nebamonért. A fiatalasszony több orvost is odahívott a főorvos ágyához, Visszarendelte a szolgálókat a villába, és személyesen ügyelt arra, hogy a beteget gondosan ápolják, és egy percig se hagyják magára. Pászer dult fúlt mérgében. Az ellenség nem érdemel ilyen segítséget, dohogta. Hogy mondhat ilyet egy bíró? Úgy, hogy ezt kell mondania. Orvos vagyok. Az a szörnyeteg... Megpróbált tönkretenni minket. De nem sikerült neki. Most pedig önmagát marcangolja. Hát a betegségével nem teszi jóvá a hibáit. Hát ebben igazad van. Ja, hát ha elismered, ne is aggódj többé miatta. Még csak nem is gondolok rá, de meg kellett tennem, ami a kötelességem. Feszer kisé megenyhült. Féltékeny vagy? Válasz helyett magához vonta noferetet. Nincs nálam féltékenyebb ember a földön. Ugye hozzájárulsz, hogy más beteget is gyógyítsak a férjemen kívül? Ah, ha a törvény lehetővé tenné, megtiltanám. Vitéz, akit mindig elszomorított, ha a gazdái között nézeteltérés támadt, Aggódó tekintettel nyújtotta a jobb mancsát Noferetnek, a balt pedig pászernak. Ez az akrobata mutatványa és lelkes csaholása megkönnyebbült nevetésre fakasztotta őket. Szuti félretolt két papírus tekercseket cipelő írnokot, odéblökött egy harmadikat, és lobogó hajjal dühöngve berontott pászer irodájának az ajtaján. A főbíró épp egy pohár rezes vizet ivott. Hm, baj van, Szuti. Igen, pedig veled van baj. Pászer felállt és becsukta az ajtót. Tomboló viharra volt kilátás. Másútt is megbeszélhetnénk. Nem, hiszen éppen ez a hely dühít. Talán igazságtalanságért? Elkényelmesedsz. Puhány ember leszel, Pászer. Nézd csak körül. Akta kukacok. Korlátolt hivatalnokok. Kicsinyes törtetők vesznek körül. Elfeledkezel a barátságunkról. Hanyagolod az áser ügyet. Nem kutatod az igazságot. Mintha már nem is hinnél benne. Csapdába ejtettek. Megszédített a rang és a méltóság. Én láttam, ahogy áser megkínzott és megölt egy egyiptomit. Tudom, hogy áruló. Te pedig csak pávás kocit, mint valami uraság. Te itt áll! Eh, rossz volt az a sör, de innom kellett. Talán túlzásba vittem, de rajtam kívül senki sem merné a szemedbe mondani az igazságot. Azt tudtam, hogy ami a szíveden, az a szádon, de azt nem, hogy ostoba vagy. Ne még ráadásul! Tagadni mernéd, hogy igaz, amit mondtam? Ülj le! Nem egyezkedni jöttem! Egyesz be legalább egy fegyverszünetbe. Szuti kisé dülöngélt, de sikerült legugolnia anélkül, hogy elvesztette volna az egyensúlyát. Feleslegesen próbálsz levenni a lábamról. Átlátok a kis játékodon. Jó neked, én már elveszítettem a fonalat. Szuti csodálkozva nézett párszerre. Hát... Ezt hogy érted? Nézd csak körül jobban. Ki sem látszom a munkából. Amikor kis körzeti bíró voltam, maradt időm arra is, hogy nyomozzak. Itt meg beadványok százaira kell válaszolnom. Rengeteg ügyet kell elintéznem. Kinek a haragját, kinek a türelmetlenségét kell lecsillapítanom. Hát hát ez a csapda. Mondj le az állásodról, és gyere velem. Mi a terved? Kitekeremáser nyakát. Kigyógyítom Egyiptomot az emésztőkorból. Hát az utóbbit nem tudod megtenni. Dehogy nem. Ha megöljük az összeesküvés vezérét, nem lesz lázadás. És Bránír gyilkosa? Szuti fölényesen elmosolyodott. Ügyesen nyomoztam. De feleségül kellett hozzávennem Tapénit. Nagyra értékelem az áldozatodat. Különben nem beszélt volna. Tehát gazdag ember lettél. De Párduc nagyon rosszul fogadta a dolgot. Az ilyen nőcsábásznak, mint te, hozzá kell szoknia ehhez. Én, mint nős ember, ez rosszabb, mint a telep. Amint lehet, elválok. Hmm, Jó sikerült az esküvő? Ne, Bensőséges volt. Tapéni nem akarta, hogy bárki is jelen legyen rajtunk kívül. Hát az ágyban persze már nem fékezte magát. Kimeríthetetlen mézes bödönnek tekint. No és mit tudtál meg tőle? Ne. Csak magas rangú hölgyek használnak olyan tűt, amilyennel Branért megölték. Köztük a legügyesebb a kiváló Nenofár Meglehet, Meg lehet, hogy a kincstár felügyelői állása csak tiszteletbeli cím volt, viszont valóban ő a kell készletek intézője. Kiválóan ismeri ezt a szakmát. Nenofárasszony, asszony, Dénész szállító felesége, Beltrannak, pászer legjobb támaszának áldás ellensége. Hm. Mégis, amikor az esküszék tagja volt Asher perében, nem ítélte el Pászert. A bíró ismét úgy érezte, mintha egy szakadék peremén egyensúlyozna. Nyilvánvalónak tűnt, hogy ki a bűnös, mégsem volt meggyőződve róla. – Azonnal tartóztasd le! – tanácsolta Suti. Nincs bizonyíték ellene. – Hát, mint ahogy Asher ellen sincs. Még nem látod be? – még sem. Sosem látod be azt, ami nyilvánvaló? Nem én nem látom be, Szuti, hanem a bíróság. Ahhoz, hogy az esküdtek bűnösnek ítéljenek valakit, akit ráadásul gyilkossággal vádolnak, cáfolhatatlan bizonyítékra van szükség. Tehát én még meg is házasodtam ezért. Igyekezzél még többet megtudni a dologról. Egyre többet követelsz tőlem, miközben te körülbástyázod magad a törvényeiddel, amelyek eltávolítanak a valóságtól. Nem vagy hajlandó elismerni az igazságot. Ászer álluló és bűnöző, meg akarja kaparintani az ázsiai hadsereget. Nenofár meg megölte a mesteredet. Akkor most miért nem tesz semmit a tábornok? Hát mert azon mesterkerik, hogy a saját embereit nevezzék ki a protektorátus területein, és magában Egyiptomban is. Mint az ázsiai tisztek kiképzője, egy egész csapat írnokot és katonát állít maga mellé, akik híven fogják szolgálni. A barátja, a sesi, hamarosan elkészíti a törhetetlen fegyvert, és akkor Asher bátran szembeszállhat bármilyen sereggel. Aki a fegyver, azé az ország. A katonáknak nincs esélyük arra, hogy átvegyék a hatalmat, hitetlenkedett tovább pászer. Ne, már nem az aranykorban élünk. Most Ramszes uralkodik. A tartományokban ezrével élnek idegenek. Drágalátos honfitársainkat a saját meggazdagodásuk foglalkoztatja csak. Nem az Istenek szolgálata. Oda a régi erkölcs. A fáraó személye továbbra is szent. Aser tábornok nem ér fel vele. Semelyik nemzetség nem fogja támogatni. Az ország nem hódol be neki. Ez az érv hatott. Szuti beismerte, hogy az elmélete, amelyet egy ázsiai országban nem lehetett volna kikezdeni, a nagy Ramszesz egyiptomában igencsak gyenge lábakon állt. Egy lázadó csoport, még ha jobb is a fegyverzete, nem nyerheti meg magának a templomokat, még kevésbé a népet. A két föld kormányzásához nem elég az erő. Kell egy mágikus lény, aki egyességet tud kötni az istenekkel, és a földre sugároztatja a földön túli szeretetet. Egy görög, egy líbiai vagy egy szíriai nevetségesnek tartaná, de az egyiptomiak számára ez döntő érv. Bármilyen ravasz is aser, bármennyire kiváló stratéga, ez a mágikus tulajdonság hiányzik belőle. Különös, jegyezte meg Pászer. Hm. Úgy gondoltuk, hogy csak három személy vádolható bránér meggyilkolásával. Ezek közül a kapu régi főbírája száműzetésben, ínségben fog meghalni. Nebámon súlyos betegségben szenved, ment meg a szakadék szélén áll. Hm. Ők hárman írhatták az üzenetet, hogy menjek azonnal a mesteremhez, és megrendezhették a tetten érést, hogy bevádolhassanak. Te hm. ehhez most hozzátetted neno asszonyt. Én viszont most azt gondolom, hogy a kapu Régi főbírája gyanún felül áll, csak azt tette, amit minden fásul, gyenge, megalkuvó ember tett volna. Nebámon megesküdött Noferetnek, hogy semmiféle összeesküvésben nem vett részt. A rendőrfőnök általában ügyes és magabiztos, de most inkább úgy tűnik, hogy nem ő mozgatja a szálakat őt is irányították. Ha pedig korábban ilyen nagyot tévettünk, akkor miért ne kellene kételkednünk Nenofár asszonyt illetően? De hát, itt van az összeesküvésed. Asher tábornok nem éri be az elit csapatokkal. Előkelő és gazdag támogatókra van szüksége. Megnyerte magának Dénészt és Nenofárt Memphis leggazdagabb kereskedőit. A vagyonukkal sokak hallgatását, lelkiismeretét, sőt, a cinkosságát is megvásárolhatja. Az összeesküvés élén ketten is állnak. De hát Dénész rendezte a díszlakomát a beiktatásom alkalmából. Hát mert téged is megpróbált lekenyerezni. A pedig valamit nem tud elérni a pénzével eléri álnoksággal. Először téged tartottak Bránér gyilkosának. Aztán jelentkezett kádás, mint a gyilkosság szemtanúja, hogy végleg eltávolítsák a hűséges rendőrödet, kemet. Szuti hiába volt részeg, az érvei meggyőzően csengtek. Hát, ha igazad van, akkor több ellenfelünk is van és hatalmasabbak, mint sejtettük. Dénészben talán megvan az államférfiúi nagyság. Ugyan, hiszen öntelt és közömbös mások iránt. Nem lát tovább a saját pénzes ládájánál, és a személyes érdekeinél. De ne a fárasszony már más. Ő veszélyesebb, mint gondolnánk. Azt hiszem, képes lenne régensként irányítani az országot. Nehogy azt hit, hogy csak rémeket látunk, Kapu főbírája. Az öt halott veterán, a Bránír megölése, a számos kísérlet, hogy a nem kívánatos embereket eltávolítsák. Egyiptomban évtizedek óta nem volt ilyen felfordulás. A nyomozásod kellemetlen a számukra. Ha már hatalmat kaptál, hát élj vele! A munka várhat. Ez a munka biztosítja az ország egyensúlyát és a nép mindennapi boldogulását. És az összeesküvők sikerrel járnak. Mit ér mindez? Pászer idegesen felállt. Hm. Téged, Szuti, csak az zavar, hogy nem bírod a tétlenséget. Egy hősnek tettekre van szüksége. Vállalod a veszélyeket? Ha épp úgy, mint te. Ott akarok lenni, amikor Asher tábornok elnyeri megérdemelt büntetését. Szilkiszre olyan erős hasmenés jött rá, hogy Beltrán már attól félt, kiszárad, ezért saját maga ment Noferetért az éjszaka közepén. Noferet illatos kapormagot adott a betegnek, ami nyugtat, segíti az emésztést és enyhíti a hasmenést. Az illatos kaporból fejfájás elleni kenőcsöt is készítettek, ehhez földi tökkel és korianderrel keverték el. A szép, sárga, ernyős virágú növény magja nem elég hatásos szer a fájdalmas hasmenés esetén, ezért negyed negyedóránként egy pohár Szent János kenyér sört is kellett innia. Ezt a sört a Szent János kenyér gyümölcsének a hüvejéből készítették olajjal és mézzel. A kezelés kezdete után egy órával szilkes állapota javulni kezdett. Maga csodákat tesz, dadogta erőtlenül a beteg. Nyugodjon meg, holnapra jól lesz, de még egy hétig igyon Szent János sört. Lesznek szövődmények? Nem, egyszerű ételmérgezést kapott. Persze kezelés nélkül súlyosabbá válhatott volna az állapota, néhány napig csak féléket egyen. Beltrán hálásan megköszönve a kezelést, félrevonta Noferetet. Ő szintén beszélt? Most már semmitől sem kell tartaniuk. <gül> Engedje meg, hogy megkínáljam egy kis harapnivalóval. Noferetnek jól esett a kis pihenő a ráváró hosszú nap előtt. Tudta, hogy még jó néhány beteget kell majd felkeresnie. Hamarosan hajnalodik, felesleges lenne visszafeküdnie aludni. Eh, mióta a kincstárban dolgozom, vallotta meg Beltrán, elkerül az álom. Amíg szilki szalszik, én a másnapi ügyeken dolgozom. Néha fájdalmas gombócot érzek a gyomromban. Szinte mozzanni sem tudok miatta. Túlhajszolja magát. Eh, Igaz van. A munka nem hagy nyugodni, de nem mondhatni el ugyanezt önről is. A város egyik végül a másikba szalad. Sosem mond nemet, ha hívják. Más út volna a helye. A palotában nincs magához fogható orvos. mond középszerű emberekkel vette körül magát. Önt is a tehetsége miatt üldözte el az udvari orvosok testületéből. Hát a kinevezésekről a főorvos dönt. Sem ön, sem én nem szólhatunk ebbe bele. Hát maga meggyógyította a vezírt, és azóta több más előkelőséget is. Feljegyzem a véleményüket, és benyújtom az orvosi bizottságnak. Bármilyen ostobák kénytelenek lesznek elismerni az érdemeit. Nekem semmi kedvem magamért harcolni. Pászer, mint a kapu főbírája, nem járhat közben az érdekében, mert részrehajlással vádolnák. Velem más a helyzet. Majd én kiállok önért. Az ősi hagyományokon őrködő Téba mindig ellenezte a gazdasági újításokat, amelyeket Memphis, az északi oly nagy örömmel fogadott. A déli nagyvárosban most lázas készülődés folyt. Mindenki türelmetlenül várta, hogy megtudja végre a főpap nevét, aki több mint 80 ezer alkalmazott, 65 város és falu, többé-kevésbé közvetlenül a templomnak dolgozó 1 millió férfi és nő, 400 ezer lábasjószág, 450 szőlő és gyümölcsös, valamint 90 hajó fölött fog uralkodni. A fáraó feladata volt, hogy ellássa a templomot a kultusztárgyakkal, élelemmel, olajjal, tömjénnel, balzsamokkal, lenvásznakkal, Földekkel, amelynek a tulajdonosát a mezők sarkaiban elhelyezett stélék hirdették. A főpap adót szedett az áruk után, és a halászoktól is. Ámon főpapja egy államot irányított az államban. Ezért a fáraónak olyan megbízható és hűséges embert kellett kineveznie erre a tisztségre, aki feltétlen tiszteletnek örvendett, és aki nem tehetetlen báb volt csupán. Branér ilyen főpap lett volna. A halála nehéz helyzetbe hozta a nagy Ramseszt. A főpap beiktatásának előestéjén még senki sem tudta, hogy a fáraó kit választott. Pászert és sútit nem a puszta kíváncsiság vezérelte, amikor elindultak, hogy részt vegyenek az ünnepen. Ptah főpapja Memphisben nem tudta megmondani, hogy honnan lophatták el az égi vasat. Kétségtelen, hogy csakis egy déli templomból kerülhetett Memphisbe, de ennél többet egyedül Karnak főpapja tudhatott meg róla. De vajon milyen emberre talál benne Pászer? Pászert, mint a kapu főbiráját, beengedték a lezárt kikötőbe. Szutit a titkáraként mutatta be. A Nílus és a templom közé ásott csatornán annyi bárka volt, hogy a víz szinte nem is látszott tőlük, a partján pedig fasorok védték a kikötőt a nagy melektől. A két barátot egy pap vezette végig az emberfejű szfinxek között, amelyeknek a tekintetét távol tartotta az avatatlan betolakodókat. A szfinkszek előtt őrök álltak. Egy öntöző csatorna, mint egy ötven centi mély árkot táplált vizével. Az árokban virágok nyíltak, élénk színpompás szegéllyel ékesítve a szent utat, amely a külvilágból a templomhoz vezetett. Pászért és szútit beengedték az első nagy udvarba, ahol a kopaszra borot vált, gyolcsruhába öltözött áldozó papok virágokkal díszítették az oltárokat. Történhetett bármi, a szokásos szertartásokat meg kellett tartani. A tiszták, az Isten atyái, az Isten szolgák, a titkok urai, a felolvasó papok, a csillagjósok és a zenészek Gondosan elvégezték a teendőket, amelyeket a piramisok idejéből való törvény írt előszámukra. Kevés pap lakott állandóan a templomban, nagyobb részük felváltva töltött ott hosszabb-rövidebb időt, egy hetet vagy három hónapot a szertartások végzésével. Nappal is, éjszaka is kétszer tisztálkodtak, mert úgy tartották, hogy a belső önmegtartóztatás mellett testileg is makulátlanul tisztának kell lenniük. A két barát egy kőpadon foglalt helyet. A hely nyugalma és magasztossága, az örökkévalóság köveinek békéje felettette velük a gondokat és kétségeket. Ezen a helyen az élet átértékelődött, időtlenné vált. Még szuti lelke is eltelt a teljességgel, pedig ő nem is hitt az istenekben. Kárnak új főpapja megkapta a Fáraótól tisztsége jelvényeit, egy aranybotot és két gyűrűt. Egyiptom leggazdagabb és leghatalmasabb templomának a főpapjaként legfőbb feladata a kincsek megőrzése volt. Minden reggel neki kell majd kinyitnie a titkos szentély ajtaját, a fény birodalmát, ahol Ámon megújult a kelet misztériumában. A főpap megesküdött, hogy betartja a szertartások előírásait, megújítja az áldozatokat, és gondoskodik az Istenek otthonáról, ahol a teremtett lények egyensúlya megőrződött. Már a beiktatás másnapján át kellett tekintenie a templom óriási személyzetének a munkáját. Fogadnia kell saját háza népének az igazgatóját, a ház az írnokokat, a titkárokat és a csoportfelügyelőket. Holnap már sajnálni fogja korábbi nyugodt életét, amelyből a fáraó kiragadta. A beiktatás nagy pillanata után felidézte magában a törvény legfőbb parancsát. Ne emelt fel a hangodat a templomban. Isten gyűlöli a hangos szót. A szíved legyen szeretettel teli. Ne kérdezd Istent jelentéktelen dolgokról. Isten a csendet szereti. A hallgatag ember hasonlatos a gyümölcsfához. A gyümölcse édes, az árnyéka kellemes, a lombja zölddel, és napjait ugyanabban a gyümölcsösben végzi be, amelyben sarjat. A főpap hosszas imádkozott a legszentebb szentében, magányosan állva az Isten szobor fülkéje, a Náosz előtt. Sohasem remélte, hogy ilyen felemelő élményben lesz része, amely eltörli múltbeli törekvéseit és kicsinyes vágyait. Ámon első szolgájának a tiszte megfosztotta emberi gyarlóságaitól, és a saját maga számára is ismeretlen új lényeggel ruházta fel. Immár nem dönthet szabadon, mit szeretne és mit nem. A főpap kihátrált a legszentebb szentéből, gondosan elsöpörve maga után a lábnyomait. Amint kiér az ajtón, megfordulhat, hogy szembenézzen a templom világával. Az összesereglett tömeg örömkiáltásokkal köszöntötte az új főpapot, amikor végre megjelent a Ramszes által építetett hatalmas oszlopcsarnok küszöbén. Tőle várják ezután az útmutatást, Neki kell vezetnie az aranybotjával az álmond dicsőségének szentelt békés sereget. Pászer talpra szökött meglepetésében. Ez hihetetlen. Ismered? kérdezte Suti. Káni az, a kertész!